Вкопувала його в землю. А може, єство йому шепотіло потрібні слова, бо вже лопата відлетіла вбік, вже гачкуваті пальці намацали знахідку. Вже цих знахідок назбиралася ціла купка. А тоді, тоді копач зірвався на ноги й притьмом поніс дорогу хати щось таке від чого його руки гарячко отримтіли. Там, за хатою, трохи далі, блимав підсліпуватий вуличний ліхтар. Саме йому і собі також хотілося показати те, що вже й так вгадувалося під пальцями. І коли око ліхтаря поглянуло на округлий, надщерблений городником предмет у витягнутих чоловічих руках, то злякано блимнуло і погасло разом зі всіма ліхтарями уздовж вулиці. Може, то десь вимкнулося реле, а може сили ночі не хотіли віддавати те, що дотепер належало їм. Хто зна? Ось ти де! Задоволено прошепотіла постать, на долонях якої в темряві ледь-ледь відсвічував сірезною розколотий Людський череп. «Ось ми тебе й знайшли!» Не менш радісно прошепотів той інший нічний мандрівник, що крокував був містом у тільки йому відомому напрямку. Мовив і натиснув кнопку дзвінка. У дверях квартири, яку той пізній візитер відшукав серед тисяч інших людських помешкань, Незабаром з'явився обтягнутий старечою шкірою череп сонного дідугана. «Хто там?» «Міліція!» «Ой, людоньки, що сталося?» «Сталося! Відкрийте, будь ласка!» Двері скрипнули, а відхилилися. Пізній гість переступив поріг, оглянув із ніг до голови худого височенного діда, котрий протирав очі і запитав. «Войцех Юстисяк?» «Що?» «Ваше прізвище – Войцех Юстисяк?» Повторив своє запитання прибулиць. «Ні, що ви?» «Моє прізвище – Соколовський. Іван Іванович Соколовський». У старечих очах мигнула тінь тривоги. На обличчі гостя з'явилася недобра посмішка. Він дістав із кишені посвідчення – Тицнув його дідові під ніс і з притиском просичав. Войцех Юстисяк, на коліна! Почуття безмежного страху спотворило обличчя господаря квартири. Старий мовби рибина викинута на берег, уривчасто вхопив роззявленим ротом повітря, а прибулець, насуваючись на нього, повторив ще раз: на коліна! і коли переляканий дідуган важко гепнувся перед візитером на коліна, пролунав його старечий шепіт. «Не вбивайте! Я все розкажу!» Ема Павлівна була законослухняною громадянкою, тому щиро вважала, що їхніх сусідів-смалів потрібно ізолювати від суспільства. Хата по той бік вулиці здавалася їй моторошною обителлю диявола. Сама по собі ця будівля ніколи не викликала б негативних асоціацій. Була із тих невеличких будиночків, зведених із доброї цегли, що не розсипалася ще за Польщі. Якби не, якби не лайка, якою там починались і завершувались усі дні в році. Чому Марина з Максом ще досі не порізали один одного? Якби не вбивчі погляди Клавдії Огром'як. Бог є на небі, раз цю осоружну баберу таки скрутило. Якби не «Ой, та що там говорити?» Тільки за те, що утнула Клавка Огром'як із нею, порядною людиною, варто було б покарати всю родиноньку бо ці люди викликали в Еми Павлівни почуття безмежної огиди. Якось Клавка поки ще була на ногах. Та що там на ногах? Вона ще крутила чоловіка міськи. Отоді-те, вона підкотилася на вулиці і каже, Послухай, Еммо, мені, звісно, все одно, але тобі це потрібно знати. Я нічого не бажаю знати стримано відповіла Ема Павлівна, хоча сусідчині слова в якійсь мірі її заінтригували. Взагалі-то до різноманітних знань, особливо таких, що передаються людині-людиною пошипки, жіночка ставилася з острахом. На це у них із Миколою Петровичем були особливі причини. Але цього разу. Цього разу Еммі Павлівні захотілося знати, що казатиме їй Клава Огром'як. «Ну, не хочеш, то й не треба», – махнула рукою Клавка.